וילכו אל אוהו להם, ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם אחיהם, מעבר הירדן ימה, וגם כי שלחם יהושע אל אוהו להם, ויברכם. ויומר עליהם לאמור, בנכסים רבים,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 אשר בארץ כנעם ללכת אל ארץ הגלעד, אל ארץ אחוזתם, אשר נוחזו בך על פי אדוני ביד משה. ויבואו אל גלילות הירדן, אשר בארץ כנעם, ויבנו בני ראובן ובני גד, וחצי שבט עמנשה שם מזבח על הירדן.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 למרודכם היום באדוני, המעט לנו את עוון פעור אשר לא התטהרנו ממנו עד היום הזה, ויהי הנגף בעדת אדוני, ואתם תשובו היום מאחרי אדוני, והיה אתם תמרדו היום באדוני, ומחר אל כל עדת ישראל יקצוף. ואך אם טמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל ארץ אחוזת אדוני, אשר שכן שם משכן אדוני. והאחזו בתוכנו, ובאדוני אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו. בבנותכם לכם מזבח, מבלעדי מזבח אדוני אלוהינו. הלא עכן בן זרח, מעל מעל בחרם.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 וגבול נתן אדוני בינינו וביניכם, ביני ראובנו ונגד את הירדן, אין לכם חלק, אדוני, והשביתו ביניכם את בנינו, לבלתי ירו את אדוני. ונאמר, נעשנה לנו לבנות את המזבח, לא לעולה ולא לזבח.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 וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר איתו את הדברים אשר דיברו בני ראובן ובני גד ובני מנשה ויטב בעיניהם. ויאמר פנחס בן אלעזר הכהן אל בני ראובן ואל בני גד ואל בני מנשה. היום ידענו כי יבטוכנו אדוני אשר לא מעלתם באדוני המעל הזה אז הצלתם את בני ישראל מיד אדוני. וישב פנחס בן אלעזר הכהן והנשיאים מאת בני ראובן ומאת בני גד, מארץ הגלעד אל ארץ קנען, אל בני ישראל, וישיבו אותם דבר. ויטב הדבר בעיני בני ישראל.